33.800 de oameni s-au dus aseară la meciul de pe Arena Națională. Tare, numai și eu Deci ar fi piață de fotbal în România, adică ar exista interes așa, nu? Da, în plină da. vacanță. Neașteptat de multă lume. Auzi, erau fani FCSB sau fani steaua? Că... Cei mai mulți sunt spectatori, cred, având în vedere că sezonul trecut uh, au fost foarte puțini spectatori la meciurile FCSB-ului, mai ales după ce s-a întâmplat cu cu numele echipei, cu sigla și așa mai departe. Dar iată că oamenii vin, că vor să vadă meciuri, A, de... a fost și un meci de neuitat, da, și înțeleg, o să îi sparcem, da. Cel mai bun comentariu pentru meciul de-aseară aparține unui coleg al nostru, în Dragul de Sile, Aha, care a Basile. zis așa, a, el s-a el e profesionist, nu ca mine, eu îl ascult și da. el a zis așa, Budescu, Alibec și Gnoere, joacă slabi, la slabii, la FCSB, mai prost decât jucau grași la Astra și Dinamo. <laughs> ce da, mai bun. foarte bun. E replica foarte zilei bun. de la Sile. Mă rog, Ali Bec, de altfel, și-a cerut și scuze pentru prestația de aseară. L-a criticat toată lumea, l-a criticat și antrenorul, l-a criticat bineînțeles și Gigi Becali, Asta care Gigi tot ce Becali a a făcut o victime scurtă, așa. Mm. Că nu știa că Achim mai în lotul stelei Achim mai intrat pe parcurs Și a căutat Achim nu știa încă mai e în lot no, Să olio, nu mai văd bă, bine. Și l-a luat un fundaj, Larie da. Steaua are probleme cu fundașii centrale Se discută de când a început perioada de mercato. Și el a luat un fundaj central da. pe Larie Care a jucat prost și în meciurile Din liga întâi și aseara că am greșit Ce a zis? Nu, am greșit într-adevăr că l-am luat pe Larie Nu mai joacă no, de -are al nu central. al fundași no, centrali O să vadă el mai, vedem facem. Da. Să și... Ceva probleme pe care le are sezon de sezon echipa de când se chema Steaua și până acum când se cheamă FCSB. Omul e cumpătat ca să zic așa când face transferuri și face niște damblale, cumpără 2-3 de ăștia gen gudescu și așa, în rest lasă echipa de izberi și formă după ce pierde primul meci, îl ia capul, critică pe toată lumea, îi dă părădăția afară terminat. și același circ. Da. Bine, nu vrei să în sportul să mă avem să vorbim și de mâncare Hai, mai acolo. Să în în la începe emisiunea! Nu frecvență cu tine. Now I'm... I Will Survive, Gloria Gaynor la Europa FM Bună dimineața, prieteni, să știți că asta e piesa Câștigătoare de ieri din bătălia hiturilor, pe care n-am putut să o ascultăm Că Vlad a vorbit foarte mult Ne sabotează și din punctul ăsta de vedere Dar am ascultat-o în această dimineață Integral, așa cum am promis Gloria Gaynor, I Will Survive Astăzi avem anul 1985 Abia aștept să te zdrobesc Bine, în bătălie, bă. dar puțin mai încolo Să ajungem noi acolo Bine, succes monstru Al programului Bicicliști în București în București, în București, da? Primăria Capitalei a anunțat aseară că a suspendat înscrierile în acest program Bicicliști în București, prin care trebuie să fie acordate 5.000 de vouchere în valoare de 500 de lei pentru achiziționarea de biciclete. De ce? Pentru că au fost deja procesate 4.136 de cereri depuse la Centrul de Relații cu Publicul și pe e-mail au mai fost primite alte 14.500 de solicitări. Mamă, mamă, n am mai fost așa de, de pe vremuri de la medicină când se dădea și erau... cât erau? 8, 10, 12, 14 pe loc. Dar interesant asociere. Eu zic da. că n-au mai fost atâtea cereri de la ultima promoție de tigăi, dacă îmi dați voie. De altfel, cred că... tot rotunde, știi? Da, de altfel, cred că am pe unii dintre cei care... Unii, nu toți, dar unii unii da. dintre cei care stăteau la coadă sunt și foarte pasionați de bucătărie, pentru că i-am văzut la promoțiile de tigăi stând la fel la cozile respective. Păi da, da, dacă și au bicicletă, fac mișcare și uite, îmbină utilul cu plăcutul. Așa e, așa e. Și mai ales că sunt unii dintre ei sunt la vârsta a treia și e nevoie de mișcare, că mișcarea te ajută la sănătate. Da. Dar sigur vor primi aceste vouchere de 500 de lei, se vor cumpăra 5000 50 de biciclete, sperăm, că dacă nu cumpăr poate dau la nepoți, poate dau la copii, poate Tot dau la medic, poate dau undeva. <laughs> Câte fapt, un orice de voucherale. genul ăsta o să fie foarte bine, o să fie și mai multe locuri de muncă prin ferentari, adică ce să zicem. Um, cererile au fost înregistrate în funcție de data și ora procesării. Uh, în cazul celor depuse la chișeile centrului de relații cu publicul, respectiv după data și ora primirii solicitării în serverul primăriei, în cazul celor trimise prin e-mail, explică primăria. Vă imaginați, o să fie ca la finish de la 100 de metri plat, pe fracțiuni de secundă, o să fie departajare pe fracțiuni de secundă. Deci se dau câte 500 de lei ca să-ți cumperi bicicletă, o să fim un oraș de bicicliști, să fie ca Amsterdam, adică după aia ne mai trei doar piste și nivelul de trai din Amsterdam, un ce trebuie făcut. Dar pista avem, nu știu dacă eu sper, adică după promoția asta să lărgească pista de biciclete pe calea Victoriei. Să, să rămână pentru cea... mașini o bandă, o astăzi, bandă mică, o bandă mică pentru mașini da. și restul pentru bicicliști. Da. Auzi, ar fi interesant o statistică la Google sau mai știu, eu, să vedem câte adrese de e-mail s-au făcut zilele astea da. de la persoane din București pentru a participa la promoția asta. Da. industria producătoare de biciclete este foarte încântată de această inițiativă. Oricum se va relua, deci nu este uh, Singura a, deci dată. Nu ne oprim se... aici. Da, o să mai fie și altele. Deci o să fie foarte multe voucher de biciclete și o să se cumpere. O să apară o piață secundară a bonurilor de biciclete. O să fie o bursă, se vor cumpăra ca la aia cu programul RABLA. O să da, fie da. anunțuri, vând voucher de bicicletă. Dar noi suntem răi, știi? pentru că no, să fie urmă, bine. toate nu, lucrurile astea bun. sunt integrate, toate inițiativele astea. Ea a fost aia cu parcările. Pute renunți la mașină, da. sau la una din mașini. Și că știm bine că bucureștenii au 3-4 mașină fiecare. Da. Și mergi cu bicicleta. Da, e adevărat că așa am înțeles că dacă mergi 2 km prin București cu bicicleta, um, din cauza polorii, orice avantaj obții pentru că face efort fizic, se anulează pentru că te otrvești cu uh, poluarea din București. Dar nu putem fi și ideea este bună în sine, sincer, e chiar o idee bună, uh, pentru că dacă primăria reușește să creeze o masă critică uh -huh. de bucureșteni care vor să meargă cu bicicleta, atunci probabil că vor mai mult va exista mai multă națiune pentru a face uh, piste de biciclete. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafin în direct de pe plaja Europa FM friptură bună cu o masă plină de prieteni, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când compari zeci de cuptoare pe net și apoi mergi în magazin să vezi care e cel mai ușor de folosit. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 5 ani garanție și până la 30% reducere la electrocasnicele Electrolux. Alege cuptor incorporabil Electrolux din inox, anti-amprentă, curățare pirolitică la numai 1799 de lei. Media Galaxy. Cea mai variată gamă de produse. Conform Audit Retail Nielsen.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 Flanco găsești valuri de reduceri la produsele Bosch. vino în magazine sau pe flanco.ro și cumpără acum aspiratorul Bosch cu dublă utilizare, cu și fără sac. 5 ani garanție, redus cu 33% de la 17 lei pe lună, în rate pe loc, fără adeverință. Flanco. Mereu peste așteptări. Crampe musculare? Gürcei care nu ți dau pace? Încearcă Anticrcel în cutie albastră. Grație ingredientelor aten selecționate, Anticrcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticrcel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Sunt oameni care au tot amânat deciziile mari. De exemplu, Ana, care de câte ori a fost întrebată: "Nu crezi că e timpul să ne mutăm și noi la casa noastră?" a răspuns la fel: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 vine cu atâtea cofte, gusturi, obiceiuri. De-aia îmi mie când cineva ne ia așa cum suntem și ne oferă de toate. Fix cum ne place nouă. Vină la Penny să te bucuri de o vară de România cu de toate. Săptămâna asta ai Penny căpșuni congelate 750 de grame la 8,99 lei și Rios Delisioso înghețată 900 ml la 7,49 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 iulie 1 august. Penny știe ce ne place! Soluția perfectă pentru prospețimea îndelungată a alimentelor tale. La EMAG ai reduceri de până la 500 lei și 5 ani garanție la aparatele frigorifice Arctic. În plus, poți câștiga o excursie cu Transilvania Train. Comanda cum combina frigorifică Arctic, capacitate 262 litri, clasă A+, și 5 ani garanție la doar 899 lei. Arctic. Tehnologia de acasă. EMAG.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 She's spinning me around Kissing is a color a Loving is a wild dog She's got, She's got the look She's got the look She's got the look She's got the look She's got the look What in the world can make a brown-eyed girl blue? When everything I ever do I do for you And I go la-la-la-la-la She's got the look Cel mai bine live pe plajă. Sunt Adrian Despot. Vin o cu vița de vie pe plaja dintre Venus și Saturn la Europa FM Live pe plajă. Fi printre cei mai buni la Europa FM Live pe plajă. Mâine de la 19:30. Mâine începe live pe plaja, ca așa cum spunea și Adi Despot și așa cum așteaptă toată lumea. Mâine avem seară rock cu vița de vie, cu alternosfera. Apropo de alternosfera, nu vin prea des în România ca să cânte, așa că e bine dacă prindeți această ocazie să veniți la mare și să-i vedeți mâine seară pe plaja Europa FM la live pe plajă. Mai vin Kryptonite Sparks, Grimus și, preferații mei să știi, lezele fan bizar. Sunt foarte simpatici. Băieții, bun, în câteva minute să vorbim despre cazul medicului pentru care se cere concedierea din cauza opiniilor sale antivaccini exprimate public. O să vorbim la telefon, mă rog, eu aș vrea să știu care e părerea voastră, dacă în acest caz dreptul la liberă exprimare prevalează sau e mai importantă punerea în pericol a sănătății publice. 0372 069 Intrăm în direct imediat. Înșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu în direct de pe plaja Europa FM.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 Păstrează-ți alimentele în cele mai bune condiții. La EMAG ai până la 500 de lei reducere la combinele frigorifice și frigiderele indesit. Versatile, flexibile și eficiente. Comanda acum frigiderul cu două uși indesit, capacitate 415 litri, clasă A+, la prețul promoțional de doar 1149 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu. Până pe 4 august te așteptăm în magazinele la 2 pași cu făina Aro 1 kg la doar 1 leu și 59 de bani și bere scol 2,5 litri la 6 lei și 39 de bani. În plus, îți răsplătim fidelitatea. La fiecare cumpărătură de 16 lei cu TVA inclus pe un singur bon fiscal primești un punct. Adună 10 puncte și primești garantat 40% reducere la prosoapele de plajă sau de baie aflate în campanie. Exact așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin Fără teamă că nu ai găsit o ofertă mai bună Dacă găsești în altă parte mai ieftin Plătim de dor diferența Vino la Altex și iați aspirator fără sac DU, capacitate 3 litri și putere 1550 de vați la numai 244,9 lei Reducere 30% Altex, de dor diferența la toate produsele Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua Sau doar îi pui pe toți la masă Oricum ar fi, acest loc îți activează pofta de viață Și la rândul lui trebuie să conteze pe cineva care să l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 Valabilă în limita stocului disponibil. Detalii la magazin sau pe ikea.ro. IKEA idei pentru acasă. Stop. But yet we find ourselves și frecvența cu tine. și George Zafin. În direct de pe plaja Europa FM. Cald, cald la mare. Suntem pe plaja Europa FM. Vă așteptăm și pe voi, poate începând de azi, dar mai ales de mâine când începe live pe plajă de la ora 19 și 30 de minute. Să vorbim acum la telefon, la 0372 069599, despre cazul medicului stomatolog Mircea Pușcașu din Suceava, care riscă să-și piardă dreptul de practică pentru că s-a exprimat împotriva vaccinării. Um, știți deja, DSP Suceava l-a reclamat, reclamat pe acest medic la Colegiul Medicilor și a solicitat ridicarea dreptului de liberă practică. Declarația a fost făcută de adjunctul DSP Suceava, medicul epidemiolog Cătălina Azorescu. Subiectul a fost dat de Pres. Um, deci, De ce este acuzat medicul stomatolog? Că se exprimă public împotriva administrării vaccinurilor, susținând că citez ar fi nocive și omoară copiii. DSP spune că medicul în cauza a făcut afirmațiile acestea care au mare putere de convingere folosind false argumente științifice în cadrul unei emisiuni televizate. Iată ce spune uh, oficialul DSP. Am fost surprinși în urma vizionării la un post de televiziune local a unui reportaj în care un coleg medic stomatolog expune false argumente științifice, dar cu mare putere de convingere în care își exprimă opinia antivaccinare și susține că vaccinurile sunt nocive și mare copii. Știam de a acestui coleg de mai mult timp, dar nu credeam că se va ajunge până în acest punct. Toate afirmațiile acestuia pot fi cu mare ușurință combătute și demontate, dar, din păcate, răul a fost deja făcut. Probabil mulți părinți își pun acum un semn de întrebare după ce au vizionat aceste materiale. Ca să punem și în context, în județul Suceava câteva mii de copii care au vârsta de vaccinare și sunt înregistrați la evidența persoanelor, nu apar și în registrele medicilor de familie, deci aceeași situație dramatică, refuzul de vaccinare um, provoacă risc mortal în România, mai mult decât în orice altă țară europeană, iar doctorul Cristian Mircea Pușcașu este președintele unei asociații numită Bucovina Profundă și membru al Federației Ortodoxe pro Vita. Aceasta este o asociație care se declară împotriva vaccinurilor. Așadar, întrebarea în această dimineață pentru voi este dacă DSP Suceava are sau nu are dreptate, dacă în acest caz ar trebui să primeze dreptul la liberă exprimare sau DSP are dreptate și consideră că medicul pune în pericol sănătatea publică și din cauza asta trebuie dat afară. Adică trebuie să-i se retragă dreptul de practică. Asta vrea DSP. Direcția de Sănătate Publică. 0372 Știu că este un subiect delicat Știți, nu are rost să ne ascundem Să nu fim ipocriți Știți care este opinia noastră aici Vaccinurile, eficacitatea Și siguranța vaccinurilor Sunt demonstrate științific Dar iată un caz Ai voie să vorbești despre Asta ca medic sau nu? Știi cum e? Că lucrurile se mai schimbă Așa e și evolu evoluat, Așa evoluează lucrurile. Doar că înțeleg că în cazul asta nu există niciun nu există documentare științifică, sunt doar speculații din partea medicului. Da, mișcarea anti-vaccin folosește adică dreptul... pseudo argumente științifice, dar care într-adevăr sunt par foarte credibile. Are dreptul la exprimare, astea, dar... dar nu sunt nu sunt științifice oricât de științifice ar părea. Sunt Des... prezentate ca fiind științifice, dar nu sunt așa. Însă întrebarea este, ai voie să vorbești despre asta sau dacă vorbești ești dat afară? Hai să vedem, Valie cu noi la telefon la 037 2069-599, bună dimineața, Vali. Bună, Vali. Bună. Să dai mai bună încet dimineața. radio, te rugăm. Te ascultăm. Bună dimineața, sunt pe speaker la telefon. Nu, deci. am să te rog să te iei telefonul, să nu vorbești pe speaker, pentru că te auzim foarte, foarte dificil. Asta, și să închizi închizi radioul pe care l ai lângă tine, din respect pentru cei care ne ascultă acum și vor să audă opinia ta. Te rog, Vali. Am inteles. Din bunul meu de vedere, fiind o dezbatere, da. de ce să nu aibă toată lumea dreptul la opinie? Venind mm -hmm. acum pe partea cealaltă, spuneți dumneavoastră de eu știu că nu există studii științifice. Orice produs medical, orice produs medical are un prospect în care sunt uh, specificate și e, efecte adverse. E, efecte adverse. De ce la un da. vaccin nu sunt efecte adverse? Ba sunt efecte adverse, cum să nu? Dar sunt în la, limitele statistice. S sunt limitele statistice precizate acolo. Adică deci, sunt un cazuri un este protejat, la un milion. cazul în care apare vreo problemă este protejat de protecția consumatorului. Urmă, orice produs care este ne neconform. De ce la un vaccin nu există nu este nimeni adică adică produs Cum adică? un. pare rău, nu știu cum adică. Da deci Exemplu... produsele, nu există protecția consumatorului pentru produse nu înțeleg la ce vă referiți, iar în cazul Orice medicamentelor care... sau care nu este ok, te pot, da. pot adresa protecției consumatorului și să te ajute să... Și cine v-a Dar... să faceți vreo plângere în cazul în care ați avut o problemă? Dar nu am auzit pe nimeni în cazul în care a, a, a avut un efect advers Datorită Da, cred că... Cine că... să fie trasă la răspundere, eu știu, o companie farmaceutică. Cum să nu? Au fost procese pentru medicamente care au provocat adve efecte adverse peste limitele statistice și medicamentele au fost și retrase, medicamentele respective. Dar, mă rog, vaccinurile sunt testate um, altfel și uh, sunt verificate. Există un, un sistem foarte precis de verificare uh, și semnalare a efectelor adverse la vaccinuri. Încercați să căutați VAERS, pe net și o să vedeți că este, acesta este sistemul de uh, verificare și semnalare a efectelor adverse la vaccinuri. Bine, Valis, mulțumim mult pentru telefon. Sunt foarte multe telefoane și astăzi. Romica, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! De la bună dimineața! Vreau să vă spun că am un băiat de 14 ani care trebuia să intre în sistemul de vaccinare gratuit și obligatoriu. La 14 ani an, pentru ce anume? este vaccinul difterotetanos. Așa. Care nu este nici în farmacii, care nu este nici la Direcția de Sănătate Publică repartizat, da. care nu este deci nici la medicul de familie. Da. Am la legătura cu Direcția de Sănătate Publică, unde am avut o convorbire foarte neprincipială. Da. Eu sunt un om <laughs> Cum să spun, mai educat să zic așa, din moment ce știu să mă și recomand, de acolo am luat legătură deci, cu cineva care a răspuns. Da. Da. Haideți -a să trecem la problema pe care o discutăm în această dimineață, uh, da. și, și uh, anume cazul vaccin, unui medic care face propaganda da. împotriva vaccinurilor dacă trebuie sancționat sau nu. Eu cred că nu trebuie sancționat pentru simplu motiv că, chiar cu acest vaccin despre care fac vorbire, că de aia am început cu el, de teva. Da. Da. acesta a fost la un moment dat retras de pe piață în România pentru că a produs niște reacții urâte, adverse, da. Da? da? Este de fabricație da. franceză, iar acum, de exemplu, eu nu-l găsesc. Mm -hmm. Ok. Am uh... înțeles. Bine, mulțumesc foarte frumos pentru intervenția dumneavoastră. Eu poate că ar trebui să ne gândim și așa. Dacă ești angajat într-o bancă, poți vorbi împotriva băncii respective, vorbi public, poți da. să faci filme în sensul ăla, adică fără să reacționeze conducerea băncii. Da. Poți Dacă vorbi despre lucrezi... comisioanele ascunse atunci când s-a vorbit. Înțelegi? Când s-a vorbit de fiecare... de fiecare... Da, am înțeles. Da. da. da. Hai să mai luăm telefoane. Bine. Natalia, bună dimineața. Bună dimineața. Buna dimineața. Buna dimineața. Buna dimineața. Buna dimineața. Uh, da ținând contă este un medic, e adevărat da. somatolog, eu consider că ar trebui măcar sancționat, nu luat decizia de a-i se lua libera practică. Okay. Mai ales astăzi, când există o mare problemă în România, că nu se vaccinează copiii. Dar copiii nu mm. cred că nu se vaccinează din cauza fricii de vaccin, ci din cauza neexistenței vaccinului și atunci părintele spune așa, bine, nu a existat vaccinul ăla, acum am dă pe ăsta la toare. ăsta e bun sau nu e bun? Eu am 17 -și ani. De... aș crede, sau, mă rog, argumentul dumneavoastră ar avea credibilitate dacă nu ar fi uh, concentrări de, sau creșteri masive ale ratei de nevaccinare în anumite județe, în câteva județe. Dacă ar fi o penurie, adică penuria, sigur, are efectul ei. Evident, știm cu toții că este o criză a unui anumit tip de vaccin, vaccinul ROR. Dar dacă, criza asta, penuria se reflectă la nivel național ar trebui să fie o medie statistică în toate județele, oarecum asemănătoare. să sunt câteva județe în care asta sare foarte mult. În vestul țării, rata de nevaccinare este foarte mare și după aceea în județul Vaslui este foarte mare. Dumitru e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața, Dumitru! Bună dimineața! Salutare! Uh, cred că este foarte simplu. Atâta timp cât îți exprimi părerea în mod personal, chiar dacă ești medic, onesc că este ok să ai o părere diferită, dar în momentul în care organizezi o conferință ca să faci lucru ăsta expre, atunci da. cred că trebuie să suporti consecințele. Am înțeles. Bun. Mulțumesc, Dumitru. Pozițiile acestui medic sunt cunoscute de foarte multă vreme. Adică, dacă dai căutare pe internet, după numele dânsului, o să vezi că găsești conferințe, discursuri, filme, multe articole semnate de dânsul sau, mă rog, promovate de dânsul împotriva vaccinării. Păi ne mă miră că reacția este de-abia acum. Dar... Probabil că situația în care se află România și anume că de la începutul anului au murit 30, peste 30 de persoane, mă rog, majoritatea copii, din cauza nevaccinării, din cauza epidemiei de rujiolă, probabil că situația asta sau sper că situația asta în sfârșit determină autoritățile medicale să aibă reacție. Dar sunt comis că s va întâmplat așa. Hai să vezi, avem guvern nou, avem treaba merge și, uh, merge și cum merge și pe plajă. Uite, hai să salutăm puțin lumea, renunțăm la subiectul din această dimineață în sensul în care vă mulțumim tare mult pentru telefoanele pe care ni le-ați dat. O să ne înveselim puțin mai încolo. Dacă ar fi să descriu ce e aici, nu știu unde e Luca, a dispărut Luca, uh, plaja ușor-ușor se golește pentru că uh, colegii mei au deci să uh, amenajeze puțin spațiul acesta. Vă invităm uh, pe plajă, vă invităm uh, să dați o mână de ajutor începând de mâine seară la concertul Europa FM Live pe plajă. Începem, cum spuneam, cu Vița de Vie, cu Alternosfera, cu Kryptonite Sparks, cu Grimos și cu lezele fan Bizar. Un concert rock la care vă invităm oriunde a fi pe litoral, în Vama Veche, fie că sunteți în uh, 2 Mai, în Saturn, în Venus sau poate chiar în Mamaia. Vă invităm alături de noi din dincolo de seara de joi, vineri și sâmbătă Altă crema muzicii românești va fi pe plaja Europa FM, așa că vă invităm aici între Venus și Saturn. Continuăm după știrile Europa FM.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 Șansa ta să descoperi viitorul tău loc de muncă EuropaFM.ro Ți-am păstrat un loc la noi în echipă Detalii pe EuropaFM.ro La Flanco găsești valuri de reduceri Vino în magazine sau pe Flanco.ro Și cumpără acum aerul condiționat Vision Touch Breeze 12.000 BTU super economic De la 51 de lei pe lună În rate pe loc fără adeverință Flanco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 să medicul înainte de a urma dieta S-Line Ai grijă de silueta ta. Rețeta pentru bucătăria perfectă La EMAG ai până la 25% Reducere la încorporabilele Hansa Ca să te bucuri de eleganță și inteligență În casa ta Comandă pachetul de încorporabile din inox Format din cuptor electric 62 litri Cu 8 funcții și grill plus plită pe gaz Cu 4 arzătoare și aprindere electrică La doar 949 lei EMAG Efectele negative ale fumatului pot afecta Sănătatea întregului organism Sperăm că mai devreme sau mai târziu Vei renunța la fumat Indiferent de stadiul în care te afli Încearcă fumar osep detox. Fumar detox conține ingrediente ce susțin detoxificarea organismului și ajută la emolierarea mucoasei bucale și faringiene iritate. Fumar detox detoxifică ți organismul. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La Metro, prins cele mai bune oferte la pește între 20 și 27 iulie. Metro îți oferă file de somon proaspăt la un preț excepțional, 49,99 lei kilogramul. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 Începi pachetul Servito și primești Mercedes-Benz Vito la 18.999 euro net sau 22.609 euro cu TVA inclus. În, în plus, ai 3 ani garanție, fără limite de kilometri și asistență rutieră oriunde în Europa prin Mobiloven. Detalii în centrele autorizate, merțe de spens.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 Europa FM historia 8 Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, astăzi vremea va deveni normală din punct de vedere termic în majoritatea regiunilor, exceptând sud-estul țării, unde încă va fi călduroasă. temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în depresiuni și 33 de grade în estul Munteniei și vestul Dobrogei. În nordul și estul țării, precum și în zonele de deal și de munte, vor fi averse torențiale și vigelii. În București, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade. Spre seară vor fi condiții pentru ave Percheziții de amploare în această dimineață, în vestul țării, procurorii parchetului de pe lângă înalta curte de casație și justiție au descins la peste 100 de adrese din Timiș și Arad și au în vedere săvârșirea unor infracțiuni de corupție și evaziune fiscală. Dan Turcu știe mai multe. Am găsit procurorii de la parchetul general, împreună cu polițiștii din Timiș și Arad și Jandarmii de la Brigada Specială venită din București, au descins la adresele din cele două județe la ora 7. Printre locațiile vizate se numără universitățile Vasile Goldiș, dar și Aurel Vlaicu din Arad, precum și locuințele unor profesori ce predau la facultățile de medicină de la cele două universități. La timișoara, procurorii și polițiștii au făcut percheziții la locuința profesorului Emil Urtilă, dar și la clinica acestuia. Oamenii legii vorbesc de săvârșirea unor infracțiuni de corupție, de infracțiuni asimilate corupției sau de evaziune fiscală. Peste 30 de suspecți vor fi ridicați și duși la audieri la București, sediul parchetului general. Nu este prima dată când procurorii vizează una din universitățile arădene. În urmă cu câțiva ani, aceștia au descins la Universitatea Vasile Goldiș și au ridicat de acolo mai multe documente. Dosarul este pe rolul parchetului general. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Ieri o femeie din Brăila a murit strivită de un copac doborât de furtună, iar în Galați 10 oameni au fost răniți de copaci sau crengi rupte de vântul puternic. Doar la Galați peste 130 de copaci au fost doborâți de vânt. Probleme au fost însă și în capitală sau în județul Maramureș. Cu detalii Elena Tudor. O femeie a murit aseară după ce un pom a căzut peste ea în stațiunea la din județul Brăila, iar alte trei persoane au fost rănite. Tot în Brăila peste 500 de copaci au fost dobărâți de vântul puternic, iar 21 de autoturisme au fost avariate după ce crengi mari sau arbori au căzut peste ele în timpul vijeliei. Și la Galați 10 oameni au ajuns la spital după ce au fost răniți de copaci sau crengi rupte de vântul puternic. 5 străzi au fost blocate, o casă, 5 mașini și mai multe garduri au fost avariate. De asemenea, din cauza vântului puternic un stâlp pentru Liniile de troleibuz a căzut. Pigelii au creat probleme și în capitală unde circulația tramvaiului 41 a fost blocată timp de mai bine de două ore. Mai mulți copaci s-au prăbușit, iar în unele zone s-au defectat semafoarele. Proile torențiale, vântul și pigelii au creat probleme și în județul Maramureș. În stațiunea borșa, mai multe persoane au fost salvate după ce au rămas blocate în Telescaun. Probleme au fost și în pasul Gutâi pe drumul național 18 baia mare, sighetul Marmației, unde de asemenea copaci au căzut și au blocat drumul. Ministrul Sănătății Florian Bodogă îi astăzi premierului situația programelor de vaccinare. Raportul privind vaccinarea va cuprinde ultimele raportări ale direcțiilor județene de sănătate publică cu privire la situația stocurilor de vaccin, dar și a celor care refuză să își imunizeze copiii. De la izbucnirea anul trecut a epidemiei de rujeolă, mai bine de 30 de persoane au murit, iar peste 8.000 au făcut boala. Pe fondul scandalului privind calitatea alimentelor vândute în supermarketurile din estul Europei, Comisia Europei anunță că pregătește o metodă comună de testare a produselor. Mai multe țări, între care și România, au reclamat că alimentele comercializate în estul continentului conțin ingrediente slabe, calitativ comparativ cu cele vândute sub aceeași marcă în țările vestice. Astăzi este grevă în transporturile aeriene din Italia. Românii care se află sau care vor să plece în Italia sunt atenționați de Ministerul Afacerilor Externe că în intervalul orar 13-17 greva poate afecta ta cursele aeriene pe rutele naționale și internaționale, având ca origine sau destinația aeroporturile de pe teritoriul Italiei, detalii găsiți pe pagina noastră de internet europafm.ro. Sorin Dragomir, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport, Luca Pastia. <fie> Bună dimineața se pregătește un transfer fabulos. Real Madrid ar fi ajuns la un acord cu AS Monaco pentru revelația sezonului trecut, Kylian Mbappé, iar suma anunțată de presa internațională este de 160 de milioane de euro plus bonusuri în valoare de alte 20 de milioane. Cotidianul marca precizează că atacantul francez de 18 ani urma să primească un salariu anal de 7 milioane de euro. Cel mai scump transfer din istorie este cel al altui francez, Paul Pogba, de la Juventus la Manchester United, vara trecută pentru doar 105 milioane de euro. Sezonul trecut în Bapea a marcat 27 de goluri și a oferit 17 pase decisive pentru Asamonaco în toate competițiile. Echipa din Monte Carlo, campioana Franței și semifinalista a Ligii Campionilor a încasat deja 170 de milioane de euro din transferuri în această vară, cele mai importante plecări fiind Mendy și Silva la Manchester City și Baca Ioco la Chelsea. Steaua a remizat aseară 2-2 cu Victoria Pâljen în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Detalii și reacții la știrile din sport de la ora nouă. Mamă, dar abia aștept știrile de la nouă cu detalii și reacții de acolo. Auză Mbappé <laughs> ăsta, că vorbeam cu Vlad mai devreme, primește și bonuri de masă la baniea sau la 7 milioane salariu anual da. Păi da că așa a fost. la da. 160 de milioane și diferi... diverse bonusuri, nu? e ai înțelegere înțelegerea între cluburi. P ei și și suma și de, de masă ce? Da, da. Măi, da. așa este, să știți, dacă ai valoare, primești bani mulți, se întâmplă și la Bistrița. Adică Mbappé și primarul Bistriței același criteriu. Și la Bistrița se pregătește un salariu zdravon, o să vede ți vedeți la Republica Fantastică România. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM I will will understand, someday, one day, you will understand, always, always from now, until then, when well, it will be right, I don't know, what it will be like, I don't know, we need of Deliverance. Bună dimineața de pe plaja Europa FM. Să știți că am închis ușa studiului, am dat drumul la aer condiționat. E foarte cald. Semn că va fi vreme bună la la pe plajă. Bine, da. poimine și repoiimine. O să fie foarte frumos. Republica fantastică România. Primarul municipiului Bistrița, Ovidiu Crețu, cunoscut și ca primarul Veverițelor, și-a triplat salariul după ce a fost pus în aplicare noua lege salarizării care le permite aleșilor să și stabilească singuri veniturile. Ce vremuri, domne, să fii primar. Da. Pe cuvântul meu, donare. Și semneze acum ce contracte vrei, a dispărut și infracțiunea de uh, conflict de interese și poți să-ți faci și salariul. Cât vrei tu. Cât Chiar, vrei tu. Cât vrei a tu. Cine ar fi crezut asta? Dacă până acum primarul încasa puțin peste 4.000 de lei, din 1 august va primi, mă rog, va autoprimi da? și a făcut 13.000 de lei. Deci de la 4.000 creștere la 13.000. Doamne, poate este și merită. Mai mult de 3 ori creștere salarială. Mi-am creștere salarială pe aceeași funcție de pe, de de ori, niciodată niciodată. Dar e ceva normal în România. Uite, de la ei de exemplu, te ai să luăm pe Luca, ele nu, da, e implicat în treaba asta. Luca da. Ție, nu da. la fel s-a mărit salariul? Ultima dată, când s-a mărit... Nu, când... Chiar, da aproape. <laughs> da. Consiliul local a votat această nouă grilă de salarizare. Legea asta nouă le dă dreptul primărilor să stabilească salariile angajaților și indemnizațiile consilierilor locali. Adică, dacă o gata, fiecare... Băi, ce salariu vrei tu, atât îți dai. Asta este noua lege. Bun. Dar e foarte interesant. Purtătorul de cuvânt de la primăria Bistrița, citat de adevărul, susține că salariile au crescut în medie cu 15% după negocieri intense cu sindicatele angajaților. Bineînțeles. Păi înțeles. Deci... Au crescut cu 1% pentru fiecare angajat. Da. Și asta, restul până la 15 pe exact. de la primar. Deci dacă la primar a crescut cu 300%, cu peste 300%, cum s-a ajuns la media de 15%? Uite așa. Că mai sunt niște cazuri, fiți atenți. Pe nestul i pedepsit. O mai da și afară. În cazul primarului și a viceprimarilor, în cazul primarului și a viceprimarilor, asta este accentuarea corectă, diferențele sunt mai mari. Pentru că și salariul era mult mai mic, a -a. zice purtătorul de cuvânt al primăriei. Ei existau angajați în primăria bisița care încasau mai mult decât primarul. A Vezi? declarat portatorul de cuvânt al primăriei Bistrița, domnul Mihai Ruști. Presupun că pe ei o dat afară și i-au și jupuit. Așa. Pentru Edil, salariul este, cum vă spun, 13.050 de lei de la 4.200, dar viceprimarul crește la 11.310 lei de la 2.000 de lei. Deci de 5 ori mai mult. De, de peste de 6 ori. De aproape 6 ori mai mult. Adică ăsta wow. este record-menul, de fapt. Viceprimarul wow. care avea 2.000 și acum a primit, un, primește 11.300 Clar, 15%. ce salarii mici aveau primarul și viceprimarul a, și te mai miri pe o fură. Uite, și, deci, și cum o să aibă viceprimarul? de la ce... Singurul lui job. Adică că am, am, am ajuns aici. Fiți atenți că asta este atitudinea greșită a românului de nu știu când. Aole. A, păi stai că avea salariu mic, de da aia fură. Dar de la ce nivel salarial încolo nu mai este să permis furi. furtul și acceptabil furtul și peste ce nivel nu, nu mai, mai e cazul să furi? Adică, cam cum ți-a zis, așa te-au învățat părinții, domnul Luca bună bă, băiete, dacă ai salariu mic așa, până, până la vreo 2000 de lei, poți să furi. Peste 2000, bă, gata. nu mai furi ca ai salariu. Tu ai văzut că încep să dispară baterii din studio? <laughs> ce asta? De când? Cine înstea are legătură dar are... cu salariu? Păi, de ce ăștia crezi că fură pâine? n -au ce mânca? Dar n-a spus că e o justificare pentru furt. Păi nu, dar... Spus... totuși e prea da, puțin pentru un demnitar. A, a, a, asta e altceva, dar local. nu poți să spui avea salariu mic, te miri că fură. Bă, de da, fură cu milioanele de euro, adică nu te supără, nu. compensează. <laughs> Vezi? Acum că au ajuns la 13 mini, gata. Au da. linie. <laughs> Administratorul public al noi municipiului. Nu spunem, scuze, -mă, noi nu spunem despre primarul și viceprimarul din Bistrița că fură. N-am nicio dovadă în sensul E doar un. Nu dar am o au auzit asta de atâtea ori. Avea salariu mic, domne, de aia fură. Ce asta, că de aia, de -aia furi care are salariu mic? Cum? Adică, caută, e liberă piața muncii. Du-te și găsește -și ceva plătit mai bine. De ce nu? Adică dacă nu poți să câștigi mai bine, te a pus de furat, dar cam cât să fie așa, cam de la cât nu mai furi în sus. O mie de euro? Nici o mie de euro nu e mare lucru dacă stai să te gândești. Știi că îi pare rău acum că a zis? nu mă fi trebuit mie. Dar, putem admite că erau mici salariile? Da, de acord Asta. că erau mici salariile. Atât. De acord. Zis. Da, de acord. <laughs> Aia ce am zis după virgulă șterge. Dar să știi că nici 13.000 de lei exact. nu e mult pentru mulți oameni. Da, da e bon. peste 10.000 de lei, lei pentru administratorul public al municipiului <laughs> pentru arhitectul șef pentru secretarul general al municipiului pentru și pentru directorii executivi deci ei ăștia au primit 10.000 de lei nu mai nici directorii adjunți. 8.700 de lei. Șefii de serviciu, 8.000 de lei. Șefii de birou, 7.600. Înțelegeți? Bun. Secretarul general al municipiului încasa până acum 4.290 de lei cu 150% mai puțin decât v -a luat din luna august. Deci și e a crescut cu 150% da. salariu. La arhitectul șef, la fel, 150% creștere. Ce să vezi, consilierii deci... locali și-au votat indemnizația pe care o încasează ei pentru fiecare ședință la care participă. Că consilierii nu au salariu, au doar indemnizație. Te duci la ședință, primești o indemnizație. Aceasta se triplează și ea. Quantumul a crescut de la 500 de lei la 1500 de lei. Deci, frate, e trai că în bistrița. Dacă ești angajat la primărie sau o ales, câștigi bine de tot. Încă o dată, nu înțeleg cum este creșterea medie de 15%. Știrea asta se încheie apoteotic așa. Ia. în cadrul unei conferințe de presă desfășurate înainte ca negocierile cu sindicatele să se finalizeze, primarul Ovidiu Crețu a declarat că angajații săi ca salariile să fie mărite cu 25%, dar dânsul consideră inacceptabil acest <laughs> prag. Deci cum, <laughs> cât 25%? <laughs> Fugi, băi, da' aici. Mai întâi eu 300%, da, și 600... mai vedem. Da, 25% e... n nicio treabă. <laughs> și media a rezultat 15%. Dar cine sunt ceilalți angajați? Adică cine dacă toți șefii și-au făcut salari Primări. Cine sunt fraierii? subordonații. Asta e, despre asta e vorba. Auta poate dacă pun mâna de la mână, crezi că le iau pe Mbappé ăla de la Real Madrid în Da, stai de cât veverițe. Deci acum, pe bune, dacă primăria ar putea să-l cumpere pe Mbappé, îi fac frumos o volieră în parc în centru. Hai, man. Da, îi dau o minge și dăi. Discepția da. cu Vlad Petreanu și George Zafiu. În direct de pe plaja Europa FM.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 Pentru un început proaspăt de zi, în fiecare zi, alege Beko. La EMAG ai până la 1000 de lei reducere și 5 ani garanție la aparatele frigorifice create să se adapteze oricărei bucătării. Comanda combina frigorifică Inox Beco 347 litri clasă A+, Neofrost cu compartiment Everfresh și 5 ani garanție la doar 1449 lei. Nu cum e, nu e? Tâine! Tâine bine! Tâine, tâine! Crăpatusu! Mo! Zgăriatusu! Mo! placeți! place? ce place! M-am ca jos de pe acoperiș, o pucăme țala. Si altădată să m-a spus când e zic, ca să cele mai bune țigle. Terra Rosa, făcute să țină. Când ai acoperiș trainic, nu ai nicio grijă. Renunță la compromisuri și alege alternativa durabilă. Tigla ceramică Terra Rosa de la Sicerami. Sigla ceramică Terra Rosa, garanție 40 de Ani.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 prețurile pentru bagajul tău de vacanță, socar, detalii contează.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 Exact, așa mi-am luat și eu, doar că mai ieftin. Fără teamă că nu ai găsit o ofertă mai bună. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două diferența. Vino la Altex și iați, aspirator fără sac DU, capacitate de 3 litri și putere 1550 de bați la numai 244,9 lei, reducere 30%. Altex, de două diferența la toate produsele.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 Departe de tine, cure de parte, cure de parte, cure de parte, cure de parte, cure de parte, cure de parte, sunt departe de tine. Cure de parte, cure de parte, cure parte.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 am n-ar putea scufunda toată o asta știi bine ori că de departe aș fugit, tot n-ar fi prea departe departe de tine cu de departe cu de departe Cât de departe, Cât de departe? Cât de cât de departe sunt mi duc dragostea Departe de tine? Cât de departe? Cât de departe? Cât de departe? Cât de departe? Cât de departe fugi pe pământ? Aș întoarce la tine? Cât de departe? Cât de departe? Cât de departe? Cât de departe? să parte sunt pe parte de tine Câte de departe Cât de departe câte de departe Cât de departe Cât de departe? departe Aș pe pământ M-aș întoarce la tine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 Looking like a true survivor Feeling like a little kid I'm still standing after all this time Picking up the pieces of my life without you on my mind I'm still standing I'm still standing Starting down the road, leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a astounded by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you. Damn. Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. Ja Europa FM anima plaje Europa FM, deja ușor ușor vă reamintim, dacă veniți la plajă alături de noi și vă luați cafeaua de aici, de la studioul Europa FM, primiți cadou uh, cana Europa FM din noua colecție de căni Europa FM. Minunat! Mergem astăzi la Timișoara unde în sfârșit șalupa poliției locale a început să patruleze pe Bega, deci poliția fluvială și a intrat în pâine. Da, există BD la munte, la mare și la Timișoara acum se filmează. Bega. Pe Polițiștii locali <laughs> sunt pregătiți să-i pună pe fugă sau pe not pe infractori, cel puțin așa suțin șefilor, ambarcațiunea, care a costat 30.000 de euro, patrulează însă cu program, Opa. deci poliție cu program. Cei care vechează la liniștea timișeni, timișorenilor încep patrulările abia de la ora 16. Deci până atunci e practic libertate. Înțelegeți, nu riști nimic, dar asta e, dacă tot nu-i prinzi pe hoți până la 16, măcar să-i pui să trezească devreme. Liber la pește până la 16. Cum, cum s-a ajuns aici, ne spune Dan Turcu? Bună dimineața! Bună dimineața! dimineața. Bun. Într-adevăr se lucrează doar pe două schimburi, de la ora 16 la miezul nopții și apoi un alt schimb până dimineață. Cu alte cuvinte, dacă ținem cont de motivul pentru care a fost achiziționată această embarcațiune, și anume acela de a, de a depista infracțiunile care au loc pe malul râului Pega, păi înseamnă, așa că, cum ați spus și voi, înseamnă că în prima parte a zilei, până la ora 4 după miaza, când începe programul de patrulare, nu se întâmplă nimic, nu este prin niciun infractor. Proaspăt înființat biroul poliției locale navale, numără acum 5 agenți care supraveghează din barcă malurile râului. Cel puțin așa zic șefilor, polițiștii locali navigatorii spun că dacă observă ceva suspect pe mal, dau drumul la girofar, la sirena. Mă gândesc că pentru a-i speria pe, pe răufăgători, după care pentru că nu pot acosta oriunde, sună colegii din mașinile de patrulare și le spun unde să vină. Chalupa, care speră polițiștii locali le va face viața grea infractorilor, poate să meargă însă doar cu 12 km pe oră. Asta este viteza maximă. Are girofară, are sirenă... E pentru, pentru hoți leneși. Leneși. Leneși. leneși. Pentru hoți care nu pot să alerge, cărora nu le place fuga. Stai opață, da. ce, ce gen de infracțiuni se petrec pe malurile Begei da, în general? Păi nu, mă gândesc că poate are loc o deturnare de hidrobicicletă, atunci trebuie să-l imediat Asta. vinovat sau frumpezi car, aruncă prea multe undite și nu are, nu are uh, autorizație de pescuit. Cine știe ce mai prind uh, politiștii locali naval. Ce e că în timpul patulării pe, pe apă se vor întâlni cel mult cu echipa de caiac că șanse să întâlnească cu un sunt practic nule. Cele șapte evaporași sunt în continuare trase la mal și așteaptă să primească autorizația de a circula pe, pe canalul Vega. Da. Bine, Dan, îți mulțumim foarte mult, remarca eu. eu cred că domnul Robu a cumpărat ceva greșit. Trebuia să cumpere amfibii, Pentru că eu... în felul ăsta mergea cu șalupa amfibiei ar fi mers cu 12 km pe oră pe uh, râu și cu chiar 14-15 putea să urce malul râului și să urmănească infractorii și prin oraș. Eu mă simt din nou nevoie să iau apărare a autorităților. Ia. Oamenii au făcut-o cu cap pentru că peștele nu trage până în ora 16, cald. <ră> Și de Știi că Luca el până la 37 de ani n-a pescuit. Dacă că un mai... schimb aiurea pe altă. Deșteptare cu Vlad Petreanu și George Zafin. În direct de pe plaja Europa FM.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 Timişoreana, pentru cei peste 18 ani. Adio dimineți cu păr frizzy. Bun venit vacanță și păr perfect drept cu volum. Comanda cumperia electrică de păr Liz 3D de la Babyliss cu trei tipuri de păr, temperatură reglabilă și generator de ioni la doar 199 de lei. Bagajul tău de vacanță este acum complet. Emag online va fi mereu simplu.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 Zenelamed combate cauzele și elimină simptomele precum mâncărime, usturime și leucoree. Zenelamed împotriva infecțiilor intime. <trui> <trui> Însceninează-te cu oferta de la Reno Service și demarează fără griji în concediu. <trui> Între 17 iulie și 31 august 2017, ai reduceri promoționale la plăcuțe și discuri de frână de origine, manoperă și TVA inclus. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe ro și în rețeaua participantă.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 You're never fagin' right Whoa, whoa, whoa ready, no lady, rock my life I'm ready now to have a final ride You remember, I've been going now There will be no slowing down Can you make me scream again yeah, tonight? I'll fulfill your dreams, my boy, alright I can see you movin' Tonight mm -hmm. The actions I'm knocking There won't be no stopping And I get you knocking On heaven's door And I say I want you to freshen up my mind I'm ready now. life. a final we now. We don't talk anymore.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 So does the pain? Was are meaningless and forgettable? All wanted, all ever needed, is here in my arms. Words are heavy, unnecessary. They can only do harm. are very unnecessary break only too hard Enjoy the silence, The Pesh Mode la Europa FM în deșteptarea. Suntem pe plaja Europa FM, tot mai multă lume. Dacă vreți să-l cunoașteți pe Robert, ascultătorul nostru, ascultătorul Europa FM, să știți că e specialist în Kendama, a venit pe plaja Europa FM, poate facem și un concurs de Kendama într-o dimineață. Uite, nu ne-am gândit la treaba asta. Asta ne trebuie exact, concursul de Kendama. 8 și 45 de minute, așadar, suntem foarte aproape de live pe plajă. Între Venus și Saturn. Băi, dar ai, ai energie, adică ești în formă dimineața asta. Eu cred că tu alegi pe malul mării de dimineața și nu ne spui treaba asta. Mai ales în zori. Nu alerg, mai alerg, merg mai repejor așa. <gântu -i> mai ales, da, după masa, mai pe seară, cu burtica plină, dar dintr-un motiv pe care nu-l știi și nu-l știți și care ar putea să iasă la iveală dacă îmi răspunzi la o întrebare. Ia, hai să auzi. Da. Ce beți matale, domnul Safiu, după efort? Adică după ce mergi la sală sau la alergat? Dacă luăm în calcul că fac asta, apă, normal, ce să apă, apă bea toată lumea evident nu erau de băut apă dar trebuie să mai completezi cu ceva, cu minerale da, cu minerale, da, hidratare o să țineți-vă bine hidratare cu bere fără, fără Alcool. Bere da, fără alcool. e un pic că brusc că am devenit interesat de antrenamentele tale. Da. Povestește-ne, Vlad, cum, stau da. an, cum ești tu cu antrenamentele? Pentru că berea fără alcool sau cea foarte slab alcoolizată, există bere slabă alcoolizată până în 2%, pot fi considerate alternative pentru rehidratare. Sunt niște studii care s-au făcut și care arată că berea cu conținut zero uh -huh. sau cea cu conținut redus de alcool nu afectează nivelul volumului sanguin după deshidratarea indusă de antrenament, am încheiat citatul. Și în plus, berea fără alcool conține carbohidrați și conține și sodiu, care sunt foarte importante pentru recuperare după ce faci pregătirea fizică. Bine, deci ca să re recapitulez cumva, forma asta de rehidratare poate fi eficientă doar dacă bei bere cu 0% Evident, alcool sau da. în orice caz cu un ținut, conținut redus de alcool. Da. Preferabil bere cu 0% alcool și te uiți la formă mea, vezi cât de suplu sunt, pe asta mă bazez, pentru că um, restabilești mai ușor echilibru de minerale din organism, datorită conținutului de aminoacizi, vitamine din grupa B și antioxidanți. Păi, mai convins. Gata. Ori mă duc la sală, ori mă apuc de alergat aici pe malul mării. Mereu m-am întrebat la ce e bună berea asta cu 0 Alcool da. și uite că am aflat acum la 40 de ani încep că se face? la sală. Dar că se face, are un gust aproape identic Practic identic, sunt câteva mărci care seamănă foarte bine pentru că folosesc același tip de, este aceeași procedură de producție, se folosesc doar niște enzime care nu produc alcool. În rest, procesul este la fel și substanțele sunt aceleași. Și singura diferență este asta, de seamănă de bine gusturile. Asta e o chestie mai recet, mă rog, de câțiva ani. La început, când a, apărus, uh, uh, când a apărut prima dată berea fără alcool, era de nebaut, trebuie să recunosc, dar acum seamănă foarte bine. Ia, pentru rehidratare, două ture de studio până la următoarea intervenție. Îi avem pe Vița de Vie, ascultăm Hai Hui, asta pentru că ne pregătim pentru live pe plajă. Începem mâine seară, la șapte și jumătate. some of this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 Mâine începe live pe plajă De la 19.30 de minute Vă așteptăm aici pe plaja Europa FM Între Venus și Saturn Intrarea vă reamintesc este liberă Toată lumea bună a muzicii românești Va cânta pe scena Europa FM Puteți veni oricum, puteți veni cu avionul Puteți veni cu trenul, puteți veni cu mașina Puteți veni și în not Dacă veniți de la bulgari sau de la turci Așa e, în drum spre serviciu cumva Dimineața asta un neamț A găsit o modalitate inedită de a se deplasa la serviciu El traversează not. Râul Isar din Mühen pentru a ajunge la firma unde lucrează. Okay. ce înseamnă asta? Da, Auzi? ce înseamnă iubirea de serviciu? Da, nu voiam să zic de soliter, știi, adică iubești atât de mult soliterul încât să adună și în, <laughs> și în <not> la birou. <laughs> da, și e o geantă impermeabilă unde spune pune laptopul, costumul și pantofii, o așează pe spate și noată 2 km. Hai că dacă mai pleo puțin și pe la noi prin București, o să fie cam la fel. Da. O să mergem toți cu. Asta e chiar o dimineață obișnuită în care treci intersecția de la Răzoare, în drumul Taberei. <laughs> da. Asta e. Și când Plou afară, are sandale de cauciuc. Să nu vorbim de ploaie, mai ales că aici, pe malul a picurat ieri la un moment dat puțin și nu o să mai avem problema asta în zilele următoare, pentru că avem live pe plajă. Urmează știrile Europa FM cu Sorin Dragomir. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafir, În direct de pe plaja Europa FM.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 și donează. Banii donați vor fi folosiți pentru cumpărarea de echipamente medicale și sportive. Detalii pe Europafm.ro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 Au, ce mă ustură pielea de la soare! Rivalgel. gel? Auci, m-au ciupit în Rivalgel, Rival gel. Rival gel! Efect în câteva minute pe mâncărim și usturime. Rivalgel, Se aplică în strat subțire de 4-6 ori pe zi și acționează până la 6 ore. Rivalgel, gel! Leac de auci! Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.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 Europa FM este ora nouă.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 La Arad continuă perchezițiile în dosarul denumit generic Diplome de licență fără studii, în care sunt vizați profesori, foști și actuali studenți, secretare sau informaticieni de la Universitățile Vasile Goldiș și Aurel Vlaicu. Persoanele vizate de peste 100 de percheziții au format o rețea care organiza fraudarea examenelor sau modificarea notelor contra unor sume de bani. Unii studenți străini înscriși la grupe ce urmează cursurile în limba română nu înțeleg limba română și totuși sunt promovați în schimbul banilor la toate examenele Anuale, spun procurorii. Astfel, în schimbul unor sume de bani, studenții primesc în timpul examenelor susținute online răspunsurile corecte pe telefoanele mobile de la informaticienii instituțiilor de învățământ. Detalii pe europafm.ro Magistrații Tribunalului București urmează să decidă astăzi dacă fostul deputat Cristian Băureanu aflat în arest preventiv din 10 iunie după ce a lovit un polițist, va fi judecat sub control judiciar sau va rămâne în arest. Regret ce s-a întâmplat cu probele de la dosar, dacă eram judecător, eu mă arestam. Sunt cuvintele cu care fostul deputat Cristian Băureanu a încercat să-i convingă pe judecători să le libereze din arest. El le-a spus judecătorilor că regretă incidentul în care a fost implicat. A apărut motivarea sentinței date de Înalta Curte în dosarul Galabute. Magistrații arată că din probele administrate în dosar s-a dovedit că banii proveniți din infracțiuni au ajuns la Elena Udrea și PDL București. Cu detalii, Adriana Sârbu. Instanța a apreciat că gravitatea faptelor comise este sporită de faptul că atât Elena Udrea, cât și alți inculpați din dosar, ocupau funcții importante în stat. La stabilirea pedepselor, judecătorii au ținut cont și de modalitatea de săvârșire a infracțiunilor, dar și de quantumul sumelor pe care fostul ministru al dezvoltării și turismului este acuzat că le-a primit ca mită. Pe 29 martie, Elena Udrea a fost condamnată în primă instanță la șase ani de închisoare cu executare în dosarul Galabute. Ea va trebui să plătească și aproape 3 milioane de euro de spăgubiri. Rudel Obreja, fost președinte al Federației Române de Box, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare. Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana, deținute de Elena Udrea, a primit trei ani de închisoare cu executare. Ionariton, fost ministru al economiei, a fost achitat pentru acuzațiile de participație improprie la abuz în serviciu și folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite. Numărătoarea inversă pentru Europa FM live pe plajă este în plină desfășurare. Cele trei seri de concerte se vor desfășura pe plaja Europa FM dintre Venus și Saturn mâine, vineri și sâmbătă seară. Elena Tudor ne spune care sunt stațiunile în care vă puteți caza pentru a fi cât mai aproape de evenimente. Fără îndoială, cele mai apropiate sunt Venus și Saturn la câteva minute de mers pe plajă sau ceva mai mult dacă alege strada care leagă cele două stațiuni. La distanța de 15-20 de minute de mers pe jos sunt stațiunile Capa aurora și Jupiter. Din Neptun până în Venus sunt doar 4 km, astfel încât cu mașina faceți mai puțin de 5 minute, în timp ce pe jos pot fi 20-30 de minute. În ordinea distanțelor, stațiunile apropiate de locul în care se desfășoară Europa FM Live pe plajă sunt Olimp, 23 August, Costinești, Tuzla, Life Sud, și Eforie Nord. Și municipiul Mangalia este foarte aproape. Stația CFR Mangalia se află la o distanță de aproape 20-30 de minute de mers pe jos față de plaja Europa FM, în timp ce cu mașina se fac doar câteva minute. Programul concertelor vă așteaptă pe europafm.ro Și noi te așteptăm la mare, sorință, alături Mâine începe Europa FM Live pe plajă. Până atunci, Luca Pastia ne aduce știri din sport. Până dimineața, FCSB a remizat 2-2 cu victoria Pâljân în prima manșă a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor. Cehii au condus de fiecare dată pe arena națională, iar roși albaștri au egalat prin jucătorii aduși în această vară de la Astra, Budescu și Teixeira, primul din lovitură liberă. Constantin Budescu a ieșit accidentat în minutul 66 și a spus la final că speră să nu fie o ruptură musculară, fiindcă a simțit o înțepătură la gambă. Antrenorul Nicola Edica admite că sunt probleme în centrul defensive, acolo unde Larie și fac cuplu și mai fac un fundaș. El este dezamăgit și de lipsa de agresivitate a elevilor săi, mai ales în startul meciului de aseară, dar și de inconstanța lor de-a lungul partidei. Însă, se declară încrezător pentru returul de săptămâna viitoare. 33.800 de spectatori s-au aflat în tribunele arenei naționale. Di seară, la Ovidiu, va juca și campioana fece viitorul în turul 3 preliminar al Champions League, cu apoi Nicosia de la ora 21, meci televizat de postul public. Mulțumim, Luca, pentru știrile din sport. Așteptam o știre despre steaua de asa. Așa cum ne-ai promis în urmă cu o oră Dar nu mai avem doar, doar viitorul, Mai avem și Dinamo zilele următoare? Mâine Dinamo și Craiova, și Craiova. Dinamo atletic Milvau și Craiova ce Milan Știți că Moise se duce la meci Practic Va fi uh, o piatră de încercare Pentru ace Milan să le întâlnească pe Moise de la Severin uh, Și să joace împotriva <laughs> Abia aștept să i Moise asta. și 15.000 de Olteni <laughs> <laughs> Bine, până la meciurile Cu Olteni avem uh, imediat uh, O pentru voi, dar ne pregătim și pentru Bătălia hiturilor Astăzi a avem anul 1985. dar un am bun. Problema e că Vlad a ales una din piesele mele preferate. Este e foarte bună piesa, jur. Deci îmi place foarte mult. Nu mm -hmm. va fi foarte greu să mă bat practic cu o piesă pe care o da, iubesc. Da. Exact. Dar piesa aleasă de mine va face furori. O să vedeți. Da, în principiu este așa. Competiția este intensă și s-a ascuțit. Dacă domnul Zafiu mai reușește să mai câștige de două ori, intră în finala de vineri detail, Dacă da. în tie break Ar fi frumos să facem o finală de vineri și să ne batem Vine vineri pe de piese decis. alese indiferent de an. Nu am putea face așa. Indiferent. Indiferent de an alegem o piesă. Nu. <laughs> <laughs> nu pentru că nu. <laughs> Ce șmecherie <-și> Nu. <laughs> Bine, ne batem în hituri imediat în deșteptarea. Europa <laughs> FM pe aceeași frecvență cu tine. <laughs> <fix> That's right here, tell me why goes out to everyone That has lost someone That they truly love Come on, check it out Seems like yesterday we used to rock the show I lace the track, you lock the flow, so far from hanging on the block, the dope, notorious, they got to know that, life ain't always what it seemed to be, words can't express what you mean to me, even though you're gone, we still a team.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 hard you're not around know you in heaven smiling down watching us while we pray for you every day we pray for you till the day we meet again And my heart is where I keep it, friend Memories give me the strength I need to proceed Strength I need to believe My thoughts big, I just can't define Wish I could turn back the hands of time Us in the six Shopping new clothes and kicks You and me taking flicks Making hits Stages they receive you on Still can't believe you're gonna give anything to hit half your breath I know you still living your life after death Cu Vlad Petreanu și George Zafiu În direct de pe plaja Europa FM Ne-am întors, suntem pe plaja Europa FM Toată lumea bună e aici Inclusiv trupele de la life pe Dar începând de mâine Vor urca pe scenă, încep repetițiile O să vedeți, o să fie o nebunie totală aici Așa cum ne place nouă în fiecare an La final de sezon uh -huh. Bine. Să ne reamintim că Facebook nu mai e considerat spațiul privat, ci public, potrivit justiției. Sunt foarte mulți dintre noi care uităm asta când postăm. Ni se pare că dacă postăm pe Facebook, pur și simplu nu are nicio importanță ce scriem ba nu, Este spațiu public și răspundem pentru asta. Un bărbat din Comuna Argeșeană, Cocu, care a postat amenințări la adresa unei polițiste pe Facebook. A fost reținut pentru ultraj și va fi dat în judecată. Este un în vârstă de 34 de ani, șofer profesionist. Așa. A postat pe contul său de Facebook o fotografie a polizistei care i-a reținut permisul de conducere și o serie, o serie de comentarii care conțineau amenințări la adresa vieții și integrității corporale a acestuia. Nu o să redau aceste amenințări, sunt absolut uh, sinistre, dar din păcate sunt destul de des întâlnite pe Facebook. Uh, eu văd mulți dintre utilizatorii de Facebook din România care postează tot suiul de injurii amenințări și așa mai departe fără limite, crezând că nu au niciun fel de răspundere. Sunt 9,6 milioane de conturi de utilizatori de Facebook în România. Acestea sunt ultimele date. O creștere cu 15,6% față de anul 2016. Bun, nu toate sunt active. E adevărat. 9,7... 9,6 milioane de conturi de utilizatori la începutul anului. Erau probabil că acum e ceva mai mult. Nu toate sunt active, dar sunt milioane de oameni care au conturi de Facebook și le și folosesc. Numărul de conturi crește constant. În ianuarie 2011 erau 2,4 milioane de conturi în România. În ianuarie 2014, 7 milioane Anul acesta, în ianuarie, erau 9,6 milioane de conturi. Ca regiuni, Transilvania are cele mai multe conturi, 1,8 milioane, dar Bucureștiul, dacă ei Bucureștiul în sine ca regiune, are 1,7 milioane. Deci aveți grijă ce scrieți pe Facebook, unul dintre principiile corecte de comentat, care, din păcate, nu e respectat de aproape nimeni, este dacă intri într-o controversă, interacționează ca și cum ai avea o controversă cu părinții tăi sau cu profesorii tăi. Asta nu... trebuie să fie nivelul de politețe. Mie mi se pare o altă lume acolo pe Facebook și că reacționăm total diferit. Da, poate de cum reacționăm în viața reală. Da, așa este. Așa e. Sunt... Uh, interesant se fac studii psihologice. De ce? Atunci când oamenii sunt la distanță și protejați eventual de anonimitate, devin atât, pot deveni de violență în limbaj. Și sunt cazuri documentate jurnalistic. Sunt diferi jurnaliști care au fost, uh -huh. uh, nu în România, dar jurnaliști care au fost atacați, agresați, hărțuiți online care au făcut efortul de a identifica persoanele sau persoana care îi hărțuiește uh, și să ia legătura cu omul respectiv și să-l întrebe. Deci a fost un subiect jurnalistic. Spunem de ce faci ce faci. Și au de descoperit oameni foarte normal care și-au cerut și scuze. Le, spus că le pare rău, de fapt, dar că s-au enervat în momentul ăla. Deci. Oamenii nu sunt chiar atât de răi Dar când sunt la distanță Și pot rămâne anonim Pot deveni foarte răi Oricum pe Facebook Intră toți de indivizi Uite și Luca E pe Facebook acum Deci Stai că nu am dat microfon Da, e și Luca Pe de aia nu mi -a -a microfon Că pe Facebook Bine, ne întâlnim și noi pe Facebook Vom transmite live concertele Europa FM live pe plajă Pe toate frecvențele naționale Europa FM Dar și live pe pagina de Facebook Europa Așa că dacă vreți ne puteți și vedea Să vedeți ce grozei facem noi acolo pe scenă ca popcornul fierbinte cu un film de acțiune online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună ca atunci când verifici specificații pe net, dar fi și în magazin vezi cu ochii tăi la Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro ai 300 de lei reducere la LED Smart TV Ultra HD Philips cu diagonala de 108 cm și tastatură wireless cadou la numai 1699 de lei Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse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 Alegi frepaleta la fel de repede precum vorbesc eu acum. Ia furazolidol terapia, omoară bacteriile ce produc diarea acută infecțioasă. Furazolidol terapia potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citi cu atenție prospectul. păstrează alimentele în cele mai bune condiții. La Emag ai până la 500 de lei reducere la combinele frigorifice și frigidărele Indesit. Versatile, flexibile și eficiente. Comanda acum frigiderul cu două uși Indesit, capacitate 415 litri clasă A plus la prețul promoțional de doar 1149 lei. Emag online va fi mereu simplu.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 Be yeah. yeah. ca se aude cel mai bine live pe plajă. Salut, sunt Colingola de la Voltaj. Din alături de Voltaj, pe plaja dintre Venus și Saturn, la Europa FM Live pe plajă. Fi printre cei mai buni la Europa FM Live pe plajă. Mâine de la 19:30. am vorbit cu Voltaj, mi-au zis George venim Nice, să n-ai văzut în viața ta. Va fi cel mai tare show voltaj pe care l-ai văzut vreodată. Mâine, poimine, poi mine. avem trei zile de show pe plaja Europa FM. Vă așteptăm între Venus și Saturn. Vă reamintesc, intrarea este liberă pentru toate seriile de concerte. Stați așa că am eu show. Yeah. Am un reportaj fabulos din... Uh, se întâmplă într-o comună uh, comună în Gorj, localitatea Andreești, în comuna Gorjană Vladimir. Este așa. un reportaj din ziarul Pandurul. Ziarele, știrile locale sunt seara și piperul presei, să știți. Da. Și reportajele din sânul comunităților sunt fabuloase. Sentimentul de apartenență al ziarului local la comunitate este grozav. Și avem un caz aici și da. un reportaj. Închideți ochii, ascultați-l pe Vlad și imaginați-vă ce se întâmplă acolo. Da. Cronicarul de la pandurul.ro se duce pe teren și investigează o situație, după care scrie următorul articol. Război total la Andrești. Oameni răi, neidentificați, sting seara lumina din sat, iar dimineața o aprind. Un întrerupător manual, care controlează iluminatul public, dă naștere unei situații de film în localitatea Andreeș, din Comuna Angorjană vladimir Seara, imediat după ce autoritățile aprind iluminatul stradal, cineva se furișează și stinge becurile. Dar răufăcătorul nu se mulțumește să lase satul în beznă pe tot parcursul nopții. Dimineața la prima oră, acesta se trezește cu conștiinciozitate și aprinde becurile la loc, iar lumina stă pornită chiar și ori întregi pe timp de zi, până când se sesizează cineva să o stingă. Continuă gazetarul încă o dată în pandurul. Primarul e la curent cu problema și spune că cineva din comună își bate joc de cetățeni și se joacă la lumină. Citez. Acel punct de aprindere este manual și se găsește câte cineva care e făcător și care în loc să lase aprinse seara după ce le aprindem noi, el le stinge. Mai mult dimineața le aprinde, doar așa, să facă mișto de oameni. Nu vreau să dau vina pe cineva, că n-am văzut, dar pot să vă zic că întrerupătorul respectiv este la poarta fostului primar. Și mi-e clar că cine face asta este cineva care vrea să-mi facă rău, să mă denigreze, a declarat Ion Ianăș, primarul actual din Vladimir contactat de pandurul, fostul primar, Marius Vijulan, a caracterizat drept copilărie acuzațiile actualului Edil. Citez. Din 2016, de când s-a ales, noul primar nu face decât să mă acuze de lucruri și să-mi facă reclamații. M-am săturat. Orice se întâmplă rău în comună e din vina mea. Face asta ca să acopere faptul că el n-a făcut nimic de când este la primărie. Mai mult decât atât, fostul conducător al statului are și un alibi bun ca să-și justifice nevinovăția. Citesc din nou. Eu nici nu pot să sting noaptea becurile, pentru că momentan sunt în concediu și nu sunt în sat. Să pună fotocelule dacă vrea să nu-i mai stingă hoții becurile noaptea. Dar ce să zic, îți mai trebuie și minte ca să pui fotocelule. Încheie cu un ton extrem de ironic, vijulan. Fostul primar acuzat de adversarii politici că sabotează, sabotează iluminatul public local. Nu toți sătenii din Andreiști sunt deranjați de faptul că satul lor nu este luminat pe parcursul nopții. Nere, un Andreiștian care a dorit să-și păstreze anonimatul și ne-a asigurat de deplina sa neutralitate politică, ne-a declarat. Citez. Nu știu, dom'le, că eu noaptea dorm, nu stau să mă uit la becuri. Poate de-astea li și stinge lumea. Poate e cineva care îl deranjează becurile la somn. Sau poate sunt oameni care au lucruri murdare de făcut prin sat și nu vor să fie văzuți. Concluzionează săteanul. Așadar, încheie autorul reportajului publicat în Pandurul, așadar, cel puțin unul dintre localnici ridică practic o întrebare valabilă în vederea soluționării anchetei. Cui Prodest să fie cum zice actualul primar sabotaj politic sau cum spune NR mâna unui om care interes să fie lumina stinsă noaptea. Dar dacă e a doua variantă, ce folos ar trage cineva din faptul că ziua lumina sta aprinsă? Un adevărat caz de X-Files. Investigația continuă și vă vom ține la curent cu mersul acesteia. Dragă coleg, Fabulă. chiar te rugăm, vrem continuarea acestei povești formidabile din, din comuna Gorjană, Vladimir. Mir, unde lupta politică se dă pe întrerupător. Eu zic, chiar dacă intrăm în vacanță, dacă mai apare ceva nou din zonă, <gântu -i> să revenim și să facem o ediție specială. Nu se poate. Este Ei, abso absolut fabulos. Mi se pare cel mai tare că Iluminatul Stradal era un întrerupător da. la poarta da. unui cetățean. Undeva, știi? Unde voia treia să-l pună, da? da? Dar vorba, da? Cui prodest, domne. Da, asta da, este? Da, Cui folosește <gântu -i> această situație cu răufăcătorul? viste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 La Flanco găsești valuri de reduceri. Vin în magazine sau pe flanco.ro și cumpără acum combina frigorifică Whirlpool cu tehnologia al șaselea simț, Fresh Control și suprin No Frost de la 65 de lei pe lună în rate pe loc fără adeverință. Whirlpool. Sensing the difference. Flanco.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 Seap Detox. Fumarul Detox conține ingrediente ce susțin detoxificarea organismului și ajută la emolierarea mucoasei bucale și faringiene iritate. Fumarul Detox detoxifică-ți organismul. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Rețeta pentru bucătăria perfectă la EMAG ai până la 25% reducere la incorporabilele Hanza, ca să te bucuri de eleganță și inteligență în casa ta. Comandă pachetul de incorporabile din inox porvan din cuptor electric 62 litri cu 8 funcții și grill o pe gaz cu patru arzătoare și aprindere electrică la da doar 949 lei în mag. Acum îți o nețune! Tunie, pe bine, tunia tunie. Nam udat vaca, joje, pacoperișco, pogame sala. Jate dat să mă când eu zic că se cele mai bune țigile. Sigilele ceramice Terra rosa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rossa, făcute să țină.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 I will love again. Though my heart is broken, I will love again stronger than Europa FM no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 să te aștept, nu mai ești bine binevenită. Am deschis să tente. De unde vii la ora asta? De unde ai umblat? E cu haina și furată și cu părul ia-ja. Ai uitat unde-ți casa și de mine ai uitat. Iată ți amintirile și du-te că la mine ești cu ea. De unde vii la ora asta? Vei cu haina și folată și cu părâi Ai uitat unde ți-e casa și de mine ai uitat Ia-ți amintirile și du-te că la mine e cuiaț Când nu mai amintirea are glas, nu vreau să mai aud Ești tăcută, rușinată și amorul tău e sur. Și când răspunsul este evident Laș ochii în pământ Iar dăcerea ta îmi spune mai mult decât un cuvânt Și mă-ndrept spre ușă Să mă uit pe vizor Tu-ți cauți cheia rătăcită crezând că eu dorm Dar stai liniștită Am vrut să te aștept Nu mai ești binevenită Am deschis să te -ntesc. Fără te și cu părul de agea. ai uitat unde ți-e casa, ci de mine ai uitat, iată amintiri și tu te călăminesc cu ea. Viața amintire si dute că la mine e cuiat. Pe unde vi la ora asta? De unde ai umblat? Vi cu haina și furata și cu părul de Ai uitat unde-ți e casa și de mine ai uitat. Viața amintire si dute că la mine e cuiat. Muzica se aude cel mai bine live pe plaja. Ismail. Vino alături de mine pe plaja dintre Venus și Saturn la Europa FM Live pe plajă. Fii printre cei mai buni la Europa FM Live pe plajă. Mâine de la 19:30. Nu fi un oarecare, fii spectator la Live pe plajă joi, vineri și sâmbătă pe malul Mării pe plaja. Asta exact unde în locul în care ne aflăm, e o scenă mare mare de tot. E una din, de, din cele mai mari, dacă nu chiar cea mai mare scenă pe care s-a pus vreodată în România. Aici vor veni cei mai mari artiști. Dincolo de asta suntem pregătiți să răcorim România. Am pregătit, am pus berea la rece și pentru că tot vorbim de mâncare în fiecare dimineață, să știți că am pus și niște mititei și niște lucruri deosebite astfel încât vă invităm să veniți aici și să și petrecem dincolo de spectacolul pe care îl vedeți pe scenă. Prețuri accesibile, nu cred că uh, găsiți prețuri mai mici decât ceea ce veți găsi aici pe plaja Europa FM, așa că vă așteptăm alături de noi. Intrarea este liberă doar pentru distracție. Dar ce vrea să spună domnul Zafiu este așa, că această plajă imensă este înconjurată de un șir nesfârșit de gherete cu tei fierbinți și bere rece. Da. Asta, asta e atât trei să spui domnul Zafiu. N-am văzut niciodată atâtea frigidere. Nici dacă mă duc într-un magazin de electrocasnice n-am văzut atâtea frigidere cât am văzut uh, astăzi aici. Bun, vă așteptăm pe plaja Europa FM, dar avem avem un scor de bătut, este 9-7 în bătălia hiturilor, da. Vlada a luat conducerea și singura mea șansă este să, să câștig și azi și mâine mm -hmm. să-l egalez și vineri să facem o eventual o ediție specială bătălia hiturilor, unde să vedem cine e într-adevăr mm -hmm. cel mai bun. Da, vineri se încheie campionatul, domnul Zafiu consideră că încă mai are șanse, mie mai trebuie o singură victorie ca să iau campionatul, el mai are nevoie de două ca să egaleze. În Hai cazul să... în care egalează, vineri este marea finală. Hai să vedem. Trei voturi. Dacă iau primele trei voturi astăzi, sau ajung primul la trei cu alte cuvinte, câștig. Greu e că Vlad ales o piesă, chiar o piesă bună, pentru care îl felicit, dar n-aș fi așa sigur că o să și câștigem. For Nothing There are There are trades. Trades. Foarte bună piesă. însă Nu cred că te poți bate astăzi La 0372 069599 Cu George Michael again, empty, a Callous Whisperer este una din piesele voastre favorite, știm lucrul acesta, așa că vă așteptăm la 0372 069599 să votați în această dimineață și să egalăm, poate, mâine dimineață. Alături de noi este Adrian. Bună dimineața! Binevenit! Salut, Adrian! Bună dimineața! Frumos, mai dar votăm cu Vlad astăzi, nu? <laughs> Mulțumesc foarte frumos, maestre! Mulțumim tare mult, Adrian! Mamă, fața albit! Și hai, domnule, să legalăm, <laughs> să facem spectacol vineri dimineața, Elena! Bună dimineața! Bună, Elena! Bună dimineața cu Vlad! <laughs> bună dimineața, Elena! Mulțumesc mult! E, cum ar fi acum Hai să stai jos! Este 2 la 0 pentru Vlad. Când nimeni, nimeni nu mai credea, aștept 3 voturi consecutive de la voi. Ionuț, bună dimineața! Bună, Ionuț! Bună dimineața! Cu George până la capăt! Mulțumesc, Ionuț! Ești cel Dar, mai tare! Speranța mare ultima! Doamne. Știu, uite, așa e și cu Rapidul. Până la urmă tot a retrogradat și s-a și desfințat. Să vă respiră! Ionuț, îți mulțumesc! Ana, te rog frumos! George bună Michael, dimineața. bună dimineața! Bună! Cu Vlad! Da. Uh. Uh. <laughs> Am câștigat campionatul. Mulțumim foarte frumos, Ana. Uite, domnule, cum s-a distrus competiția mâine și pui de degeaba mai facem. Nu se mai facem. facem păi... pentru ascultătorii noștri. Pentru ce ascultători? Ana. Da. Ana. Bună zi da. Anu, pentru mâine. Bună. Zi, anu, A, pentru fie mâine. E 97, ziua în anul când s-a născut copilul. 1997, Ana, mâine. Mulțumesc foarte frumos, Româna. Ești foarte drăguță. Hai să ascultăm atunci <sus> Dire Straits. Domnul Money a for Nothing o... în deșteptarea. Cei mai Ce... buni câștigă. Normal, Dire Straits <sus> au câștigat astăzi. That's the way you do it You play the guitar on the MTV That ain't working That's the way you do it Money for nothing And your checks for free Now that ain't working That's the way you do it Let me tell you Damn, guys ain't dumb Maybe get a stone On your little finger Maybe get a blister on your thumb. We got some install microwave ovens, got some kitchen deliveries. We got some movies, refrigerators. We got some movies, color TV. on, move on. Got to restore back the kitchen delivery Got Got to movie, move these learned to play the guitar To, learn to play them drunk. Look at that, mama, she got it sticking in a cameraman. Oh, we could have a song, and he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't work. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install microwave oven Custom Kitchen delivery We got to move these refrigerators We got to move these color TV Yeah, that, that ain't working, that's the way you do it You play the guitar on MTV That ain't working, that's the way you do it Money for nothing and your chicks for free Money for nothing and your chicks for free money for nothing and chicks for free Look at that, look at that I want chicks I want my morning I, I want it vrei amicale, că de pregătire pentru sezonul următor, că nu, n-avem cum să... O să se bucure ascultătorii și care vor continua să voteze. Sunteți foarte competitivi, sunteți un fel de FCSB al bătăliei hiturilor. Aveți multe titluri la activ și în 86 ați câștigat Cupa Campionilor europeni. Știm asta? Și vă iubește lumea necondiționată. Felicitări! Ai că orice ați face, noi venim urmă. nu credeam că poți fi aderanghiunos. N-avem ce face. Ai pierdut ne -au, făcut, ne au penalizat de fiecare dată când ne au prins cu câte ceva. De scorul astăzi la bătălia hiturilor este 10-7. Asta este un concurs pe care felicitări. La... Uite, să tu o la. să pleci în concediu, o să vinci și o să fac bătălia hiturilor singur, singur și o la să pierci o să și atunci, da. Sigur o să arunce cineva cu o brichetă din tribună și o să pierd meciul la masa verde. Doamne, de și cât că mai... nu se așa ceva. Cum asta este da. Da. Da. da. Și oricum m -ați vorbit zilele astea, m-a făcut că mănânc mult, că eram puțin. Da, Luat de mine și așa nu, mai nu, parte... nu, să știți că e, domnul Zafiu s-a simțit vinovat după ce a băgat clătite și ceafă bulgărească. Ieri a trecut ceafă bulgărească, vă reamintesc, este ceafa dublă. O porție dublă de ceafă de asta, porc. asta am văzut prima dată la domnul Zafiu. Da. Da. Și, da, și ieri Luca a venit cu ideea de a merge într-un loc pe care îl știa el frumos, undeva în uh, 2 mai. A zis, putem mânca acolo, așa cum am mai mâncat și în vama veche, Midi, tot soiul de chestii uh, care trăiesc în mare, așa în general. Cum... Și zic bine, foarte bine, mergem la 2 mai și m asta pentru că eram cu niște prieteni m au întâlnit cu niște prieteni acolo i-a rugat pe colegii mei Vlad și Luca să comande și pentru mine zic mie luați-mi doar un borș pescăresc și în rest mănânc ce mâncați voi cu gândul da. că o să mâncăm midii, pește, habar n-am ceva e, prins din mare și, și, -am și mă două... întorc după 10 minute -am luat două pizza da și zici o să mâncăm pizza <laughs> Băi, nebuni păi, odată și mâncăm că mâncăm suntem la mare cum sunește pizza dacă ești aici ce are frate cum să mănânci pizza dacă ești pizza de o doi, doi nu ști că nu mănânc pizza Vrei să mă îngraș Așa cum ursul polar străbate <háh> zeci și luat o de salată kilometri. Gre o salată grecească și asta a fost tot ce am mâncat ieri. Bor borșul pescăresc și o salată ai, ai grecească. E cu salata. Salata cu <laughs> Așa cum ursul polar străbate zeci de kilometri în căutarea hranei, așa și noi cei din deșteptarea străbatem <hânt> în căutarea unei foci fragede. Așa. Noi căutăm soluții pe litoral și da. şi străbatem zi de zi kilometri întregi în căutarea hranei. Adevărul că ați găsit-o și arătați ca două foi de personală. Am fost în 2 mai să mâncăm o pizza pe care o văsem eu în meniul unei cârciumi da, o, în urmă cu câteva luni. O pizza specială. O pizza specială care am pentru discutat? două persoane. Și exact. în sfârșit am găsit un om care să vrea să împartă pizza, Așa cu mine, e. Vlad Petreanu. Deci, ca să înțelegeți cum se poartă. Pe noi nu ne preocupă decât două lucruri aici. Să facem sumarul pentru emisiunea de șteptare, și după care să vorbim despre mâncare și să identificăm cazuri care, da. deosebit. Avem colo să mănâncă nu știu ce. Plec. Că mergem, cât e? 40 de kilometri. Nu e nicio problemă, mergem 40 de kilometri să mâncăm acel fel de mâncare. Ieri am plecat în căutarea acestei pizza. Graul pizza. Da. Da. Așa, am ajuns acolo. Am ajuns acolo și <laughs> eu am luat repede meniu și la un moment dat am lacrimat că nu găseam pizza în meniu. Și o pe o spătăriță. Zic Fii de rog, amabilă, zic, a schimbat meniul cu ceva? Da. Am trecut la meniul de vară. Mă rog, pe litoral nu știam că există și meniu de iarnă. Da. da. da. Eu, surprize. eu cu ala A4, A patru, zic că, dar știi că era o pizza, da, da, specială, pizza, da. nu știu cum, salami. Da. așa, aia. Nu mai avem. Și zic și nu putem să o facem, mod, nu că nu mai e în meniu. Zic, lasă-mi, zic, stai, nu. Aveți șef de sală? Da, zic, am puțin, te -o frumos. Și este venit, absolut autentic, vă garantez, așa s-a întâmplat. A, a, a, s -a, s -a de sală și am zic, doamna. Am venit special de la București Am găsit un partener aici de față Să mâncăm pizza specială Da, în rest nu ne pizza. pare rău Zic, dar vă rog, -o, o plătim, vedem, găsim soluții Nu, probleme, nu mai am ingrediente da. Și nici nu poți să o marchez da. Și, și aveți domnule două de zăpade -am luat două pizze. Da. Era o pizza cu, cu selecte de salamuri italienești da. Și șuncă și bresaola Și, și s-a închis cu bresaola Cu multe și... mizilicuri italienești Dar da. nu numai cu un fel, cu mai multe Așa că drept răzbunare, ne-am luat cele două pizza, am băut berile de rigoare ca să ne hidratăm și la anturgere zafiu care mânca o salată, s-a gândit să compenseze și am oprit să cumpere o galeată de înghețată, pe care am mâncat-o pe buțin. drum până la hotel. Nu, C ai cumpărat conform, o galeatușe de înghețată, tradiție. nu minții. Ei mergem și ne luăm și noi câte o înghețată. Nu este nicio tradiție. Ieri am, el -a <laughs> și da family. Și am la ca și data trecută am luat o înghețată. Păi da, o înghețată femilii, vorba lui Luca la galeată. <laughs> Eu am luat un batonean. Da. Bine, deci cu asta ne-am ocupat, dragii noștri, Se atâtea zile. Mai nu? avem 2 trei zile să lămurim problema cu mâncarea Cântarul aici. Care... Provocări. Da, să țină. Da, după care noi o să ne întoarcem fiecare la treaba lui, că o să intrăm în vacanță și ne vom documenta pentru toamnă. Pentru că și în toamnă va trebui să avem o activitate comună. Care este singura activitate comună la care ne pricepem? Asta, cu mâncare. A pe care o avem și în București de la o vreme, da, deci... Da. Bă, lumea o, să Simen, zică... bine. o să zică lumea că noi doar la asta ne gândim, la mâncare și că e nu e adevărat. Să știți că să facem Vladare cu el, face studii Eu aici pe kilometri Eu merg pe zi. Da, <laughs> <îl> mă <laughs> plimb între stațiuni cu și cu mașina. Mă plimb da. a A să... identificat că dintr-o parte într alta poți să și rostogolești <laughs> și face lucrul ăsta. E bună documentarea pentru că după ce am mâncat cerbița aia de am plâns acolo de, de dragul ei, m-am documentat pe net și am descoperit rețeta de ciorbă tătărească. Și mâine poate face un moment, pentru că nu sunt exact convins ca este ciorba tătărească de nuntă. Așa îi spune. Deci să, niște da, să facem niște feedback ascultătorii niște tătari să se documenteze până mâine cum este și punem pe Facebook pentru că aș vrea să mă lămuresc exact care este situația cu ciorba tătărească de nuntă, că vreau să fac ciorbă tătărească de nuntă când mă întorc acasă. Ascultătorii noștri tătari sunt și foarte aproape de noi, majoritatea. Trăiesc undeva în zona, așa că mâine dimineață după 7, dacă vreți, ne puteți face o vizită da. ca să ne spuneți exact aici, exact. la fața locului, cum se face ciorba tătărască de nuntă. Deci să vină tătarii. Da. Mâine. Da. Să cu mire, cu mireasă, cu toată lumea. Bine, câteva secunde ne despart, ne despart de știrile Europa FM de la ora 10, după vine Ciprian Dinu. Ciprian e pregătit, de altfel, să vină și el la mare, cred că și mâine, mai face program din București. Colește în rest a zis, vin acolo ca să vedem ce se întâmplă pe scena Europa FM Live pe plajă. Noi deci suntem pregătiți să facem un live pe pagina de Facebook puțin mai încolo. L-am văzut pe Alexandru Baculea, producătorul general al evenimentului și am zis că o să-l iau la, la întrebări puțin mai încolo pe scenă ca să ne spună ce a pus acolo și ce mai are depus. Cu ce se mai pregătește și așa mai departe. Iar de mâine vin și artiștii. Vă reamintim prima seară este o seară rock, dacă sunteți prin plajă și vă place muzica rock, dacă sunteți, nu știu, în mai uite. Noi am fost ieri la 2 mai, poate vine și 2 mai în mai, aici. mai vama veche, vama da? veche și și mai departe, avem The Kryptonite Sparks, avem Grimus, Lelephant Bizar, Alternosfera și Vița de Vie. Asta e componența Rarități. pentru mâine. Uh -huh. Pentru mâine are să bătut steaua seara, nu vă mai face griji, totul e uh, în grafic. Da, specii protejate mâine <laughs> seară. <laughs> Mulțumim pentru că ne ați ascultat și astăzi. Vă așteptăm și mâine dimineață live de pe plaja Europa FM. Toate bun. Ciao. cu Vlad Petreanu și George Fiu, în direct de pe plaja Europei Verde.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 Capocornul fierbinte cu un film de acțiune, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când verifici review-uri pe net, dar și în magazin să-l vezi cu ochii tăi. La MediaGalaxy și pe MediaGalaxy.ro ai LED Smart TV Ultra HD LG cu diagonala de 109 cm, tehnologie HDR Pro și sonorizare Harman Kardon la numai 2099 de lei. Media Galaxy, Cea mai variată gamă de produse. Conform Audit Retail Nielsen.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 O nouă cursă către marele titlu pentru echipa Cuta Den Bebe Va fi o bătălie interesantă și fanii vor vedea un spectacol Grandios la final de sezon Monopostul ia startul din Pole Position După primele tururi conduce cursa cu finețe Trece peste momentele irritante și intră la boxe Unde își face primul 4 cutii de Cuta Den Bebe Apoi revine ca un pe circuit Și depășește tot ce îi apare în cale Trece victorios linia de sosire Cuta Den Bebe urcă pe podium Cuta Den Bebe câștigă cu brio O cursă împotriva iritației de scutec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 Cu Orange, afacerea ta e mereu productivă. Vino cu numerele de abonament la Orange și ai Huawei pe 8 Light la 0 euro, 8 GB de net și minute nelimitate național și în Europa, cu pachetul Orange Pro 17 pentru mici întreprinzători. Detalii în magazinele Orange și pe Orange.ro.